Hoofstuk 121 Joosef, dier sy reenies vir die pasga na sy kasteel uitgenooi, raak in gewetensnoot omtreen die pasga. Die gerustellende woorde van die kynkie, Joosef geet toe. Nadat die viering van die pasga al dis gereel was en Joosef homself na alles geskik het, kom sy reenies na Joosef en sê, vir vriend en broer, kyk, Vandaag was ek jou gas en sal dit tot vanavond bly, maar morgen sal ek in my kasteel klein feest berei en ek nooi almal in jou huis daarvoor uit, net soos jylle hierby een is, en ek hoop dat jy my hierdie vriendskap nie sal weier nie, want ek nooi jou nie uit as vergoeding nie, maar ek doen dit vanuit my groot liefde en achting wat ek vir jou en jou hele familie koester. Kyk, ek die terugreis daarom, op oormoorde vastgestel, want ek kan hier nie so lang bly, soos ek my dit aanvankelijk voorgeneem het nie. Dringende in die sake noop my, om ek planne te verander. Juist daarom sou ek graag een keer die voorrecht wil hee, om jou by my te onthaal, en dit beslis op bewijse wat jou waardig is. Nou het Jozef op niet geskrik, en nie geweet wat hy moest doen hee, want hy het voor die gewijde pas gesabat gestaan, wat hy toch tenminste in sy eie huis wil vier. Hy het daarom aan sy reenies gesê, waarde vriend en broer en die meester, kyk, morgen is by ons judeers die belangrikste feestdag, wat elke judeer minste binne sy eie mere moet vier, as hy alreeds nie na die tempel ter Jerusalem kan gaan nie. Ek sy myself bitter verweid, indien ek hier die belangrikste van ons wete syl vront Daarom kan ek jou in hierdie opzicht werklik niks beloof nie. As jy echter na my wil kom om jou voorgenome feest in my huis, wat eindelijk ook aan jou behoor te veer, dan sal dit vir my uiters aangenaam wees. En Sireneus praat, Maar broer, is jy dan ongelooviger as ek, a heiding van geboorte af volgens jou woorde? Wat is dan jou kind? Is hy nie die meester van wie al jou wette vanaf die begin is nie? Is die jongmans nie sy oorspronklike dienaars nie? Het hy dan, wat so almachtig in die arms van sy jong moeder is, nie die reg om die wette te bepaal nie? As hy my so hoor, so jy ook dan nog sy feestdag belangriker ach as sy godelike woord? Nou het die keintje om opgerig en gesê, Ja, sy Jy het waar gespreek, maar hou dit alles vir jouself. Morgen is ons almal jou gaste, want waar ek is, daar is ook die ware pasga. Ek is immers die bevryder van die kinders van Israel uit die Egypte. Toe Jozef dit wer, het hy sy pascha laat vaar en die uitnodiging van Serenius aangeneem.